Твоя книжка Автори тексту Джон Фарндон, Йон Кірквуд Перша енциклопедія тварин Це цікава, захоплююча інформація про світ тварин. Багато чудових ілюстрацій та фотографій викличуть у тебе живий інтерес до життя тварин та задовольнять твою допитливість. Стрілки допоможуть тобі знайти відповідний малюнок до якого надруковано пояснювальний текст. Деякі малюнки розміщені послідовно за номерами. Відшукай потрібний номер і вивчай по порядку. Крок за кроком. Ці підказки допоможуть тобі вивчати світ тварин. Пояснення позначки на деяких малюнках дадуть докладнішу інформацію про тварину, як, наприклад, показано частини тулуба коня. Скринька фактів. У таких підрозділах ти знайдеш додаткову інформацію і цікаві факти. Дізнайся ще. Якщо ти хочеш дізнатися ще більше про улюблену тварину, звернися до підказки.